Nya ord Gymnastik Gymnastiken Morgongymnastik Morgongymnastiken Radio Radion Radior Lyssnar på radio Bäddar Bäddade Bäddat Bäddar sängen Borstar Borstade Borstat Tand, tanden, tänder, borsta tänderna, hemifrån, går hemifrån, åker buss, jobb, jobbet, jobb, åker buss till jobbet, cyklar, cyklade, cyklat, kör, köra, körde, kört. Körbil. Jobbar. Jobbade. Jobbat. Matematik. Matematiken. Leker. Lekte. Lekt. Varuhus. Varuhuset. Varuhus. Mat. Maten. Handla mat. Tar. Tog. Tagit, kafferast, kafferasten, kafferaster, tar en kafferast, mellanmål, mellanmålet, mellanmål, äter mellanmål, lagar, lagade, lagat, lagar mat, tidning, tidningen, tidningar. Läser tidningen. Spelar dator. Tittar. Tittade. Tittat. titta på tv. Soffa. Soffan. Soffor. Sitter i soffan. Vilar. Vilade. Vilat. Diskar. Diskade. Diskat. Dukar. Dukade. Dukat, dukar av bordet, ritar, ritade, ritat, rättar, rättade, rättat, läxa, läxan, läxor, rättar läxor, badar, badade, badat, går till sängs, somnar, somnade, som natt.